Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadaya yakushuru Allah subhanahu wa ta'ala ta na tahia rahma al-a'mal ni muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama imda mchache tukwakumbushana kidogo kusiana na lengo ya ramadhani. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala musho ya aya amesema la'alla tumtatqoon ili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hivyo tutaangalia nini maana ya takwa na faida zipi ambapo kwamba zinapatikana lao mtu atashitamana na itakwa Ambo kwamba ndio wa Ramadhani Kwanza maana ya takwa maana yake ni mtu kufuata maamurisho ya Allah na kujieka mbali na yale yani ambo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukataza Ama maana ingine ya takwa Mikuweka baina yako na adhabu ya Allah ukaweka kizuizi usije ukafanya mambo ambayo kwamba mtakusababisha wewe kuingia katika adhabu ama maana ingine vile vile ya takwa Allah asikukose sehemu ambayo kwamba amekuamrisha na sikupate sehemu ambayo kwamba amekukataza sehemu yote ambayo kwamba Allah amekukataza sikupate sehemu kama ile na asikukose sehemu ambayo kwamba amekuamrisha amna abu hurairah radhiyallahu anhu Aliwahi kuulizwa nini maana ya takwa? Akauliza yule ambapo kwamba amemuuliza, akamwambia je, ushawahi kutembea kwa barabara ambapo kwamba imejaa miba? Yule mtu akamwambia ndio. Miswaba akasema ndio, akamuliza vipi ulitembea? Anasema nilikuwa najichunga sehemu ya kukanyaga. Akamwambia hiyo ndio takwa. Takwa maana yake uone yale ambapo kwamba Allah amekataza ni miba kwa kweli. Kama kile unapokuwa unatembea ukiona miba unairuka vile vile uona yale makatazo ni miba kwa kweli. Lau kama utafanya madhara itarudi kwako wewe. Kwa hivyo koe. duniani tunaishi tukiruka yale maasia. Ukiona chochote ambacho kwamba Allah amekukataza unakuwa mbali nayo. kama venye unaogopa ile miba isije ikakudunga ukapata yale madhara. Na vile vile yale maasia pia inasababisha mtu ku, kupata ile adhabu ya Allah. Kwa hivyo apombe hiyo ndo maana ya takwa. Ama maana ingine ya takwa kama alivyozungumzia Ee Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema maana yatakwa ni wewe mtii Allah na wala usimuasi siku zote mtii Allah na wala usiye mwenye kumasi na jambo la pili anasema kila wakati mkumbuke na wala usiye mwenye kusahau Allah kila wakati mkumbuke Allah subhanahu wa ala, na wala usiye mwenye kumsahau jambo la tatu akasema na kushukuru zile nema ambazo kwamba amekupea na wala usiye mwenye kukopora nema za Allah subhanahu wa ta'ala ama Ali radiyallahu anhu alipokuwa anazungumzia takwa hapa sema jambo la kwanza ni tofauti mjaani. Ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuogopa Allah ni tofauti na kuogopa vitu vingine. Kwa sababu kile chochote ambacho kwamba unaogopa huwa unakimbia kuwa mbali nayo. Na Lakini kuogopa Allah ni wewe kumwelekea katika kufuata yale yani ambapo kwamba amekuamrisha na kuweka mbali na yale yani ambapo kwamba amekataza. Kwa jambo la kwanza akasema takwa ni mtu kumogoka Allah Subhanahu wa taala asije Allah Jambo la pili akasema ni mtu kukuwa na ile alfina ni mtu koridhika na ile kidogoambo kwamba Allah Subhanahu wa amemjalia mtu akaridika na ile kidogo ambayo kwamba Allah amemjalia hiyo pia ni takwa Jambo la tatu akasema kufanya amali yako kutokana na utarimusho yani zile amali ambayo kwamba unafanya Unafanya kutokamana na na Qur'ani ya Allah Unafanya kutokana na dalili. Jambo laini akasema na kujiandaa na siku ya mwisho. Kila wakati inafaa Muislamu ajiandae na safari ya mwisho, mtu akiwa anajiandaa na safari ya mwisho, pia hiyo ni takwa. Na aya ambapo kwamba zimezunguzia takwa ni aya nyingi sana. Lakini miongoni mwa hizo aya, kwanza takwa ni wasia Ambo kwamba Allah ametusia sisi wanadamu wote kwa jumla. Kuanzia wa mwanzo mpaka mwisho Allah amewahusuia. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad washayna allatheena ootul kitaba." Bila shaka tuliwahusuia wale ambao kwamba tumewapa kitabu min kabla wale ambao kwamba walikuwa kabla yenu. Wa iyyakum na pamoja na nyinyi anittaqullahu jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah anawasiia wote wa mwanzo mpaka wa mwisho washikamane na itakuo washikamane na uchamungu Mungu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natakwa kwa vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala inafaa tushkamane nayo siku zote katika maisha yetu mpaka tusife isipokuwa tukufu hadi yakuwa sisi ni Waislamu. Aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayuwalldina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Eli yani mliyoamini mcheni Allah haki ya kumcha. Ali mdumu katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yenu yote wala tamutunna illa wa antum muslimun. Na wala msife isipokuwa mkufe aliye kuwa nini kakwa, wa Islam. Kumaanisha takwa ni jambo ambalo pamoja na kuashikamana nayo katika maisha yako yote, mtoka siku ile uondoka unaondoka duniani, aliye kuondoka aliye uko na ile ucha Mungu. Kwa hivyo Allah katika aya haya akatuambia, na wala msife, kwa tunajua kukufa ni ya lazima kila mmoja anakufa. Kwa nini Allah Subhanahu wa taala anasema tusikufe isipokuwa kitakadi ya kuwa siku wa Islam. Kwa sababu mtu anapokufa kama ni Muislamu kuna uh, ile uh, uraisi ya yeye kuingia katika janna na kusamehewa makosa zake Lakini mtu anapokufa kama yeye si Muislamu hawezi kupata huruma za Allah Subhanahu wa Hata kama atakua amefanya amali kiasi gani, anapokufa kama yeye si Muislamu hawezi kupata ile huruma ya Allah Kwa hivyo Allah atakwambia na wala msife isipokuwa mkupe iliakuwa ni mimi ni, ni, ni, ni Muislamu. Kama yoyote mwenye kuhitaji huruma ya Allah anataka Allah subhanahu wa ta'ala mwingine katika janna hakikishe mwisho wake unakuwa ni mwisho ambao kwamba amekufa hali ya kuwa yeye ni muislamu. Na, na katika nyingine takwa imekuja katika hali ya kujihisabu. Yaani mtu kujihisabu nafsi yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuwal ladina amanu takullahu wa tanhur nafsum ma qaddamat kwa nini mcheni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kila mtu waangalie nafsi yake imetanguliza nini kwa sababu ya kesho akhara kila mtu angalie ametauliza nini kwa ajili ya Allah kwa hivyo wanaviona wanasema hii aya inazungumzia mtu kujihisabu kila wakati kila usiku kabla ujalala jaribu kujihisabu nafsi yako ile wema na, na mabaya ndani mezidi mengine unajiuliza baadhi ya maswali je leo nimeswali swala tul je ni mswali dohra ni mswali asr ni madharib ni Isha ukiona katika swala uko sawa eh basi mshukuru Allah kwa nini unaanza na swala kwa sababu ndio jambo la kwanza muislamu ataisabiu siku ya kiyama kabla Allah aangalia saumu yako aangalia amali zingine zote jambo la kwanza ni swala kwa hivyo wewe lazima kila siku uhakikishe swala yako iko sawa kila siku unahakikisha umeweza kutimiza kuswali swala tano baada ya swala tano unaangalia je Leo nimeongeza chochote katika sunna zile kablia na baada kwa sababu zina nyingi zaidi. Ona mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam zile raka kabla salatu al Anasema raka kabla dunya wa ma Zile rakambili kabla solati ni bora kuliko dunia na vilevile Unaangalia je leo nimeweza kuswali rakambili kabla salatu al je duhuri nimeanza kuswali rakai 4 kabla ya na kwa sababu kabla ya na baada ya 4 ukaswali unaharamishiwa kuingia katika moto wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala mtu kuingia katika moto yule ataswali rakaine kabla ya na baada ya duhuri ataswali kisha salatu la asri ni Mtume akasema Allah subhanahu wa ta'ala amrahum wula katwali rak'atayn kwa kila mmoja anahitaji uruma ya Allah hivyo uhakikisho na hifadhi hiyo na baada ya isha magharib na isha hiyo swala kwani zinakuwa zile kukusaidia siku ya kuweza kuziba ile upungufu ambao kwamba unapatikana katika swala za faradhi kisha unaangalia tena Leo nimeweza kusoma kitabu cha ya Allah, leo nimeweza kusoma Qur'an. Meza, kusoma kitabu ya Allah. Wala unaposoma kitabu ya Allah wa kila kwa kila moja unapata thawabu 10. Hakuna kitabu yote hapa duniani unaweza soma ukapata thawabu kiasi. Dio Mtume صلى الله عليه وسلم akasema la aqulu alif la amin muhariful. alif la amin kwa utakua unasema lan 10 na 10. Jeu ukisoma ukurasa mmoja utakao mpata kwa undani. Kwa hivyo kwa sikia yako unahakikisha unasoma Qur'an dan unahakikisha unasoma chochote katika hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile baadhi ya maswali yanakaojuliza je? Leo ninaoomba Allah anijuje katika janna na ni maomba Allah aniepushe na moto wa jahannam wewe mwenyewe nafsi. Jiulize leo kwanzia salatu al Una time nimeinua mkono nikamwomba Allah niingize katika janna na katika aniepushe na, na moto wa jahanna. Hii ni, ni swali ambo kwamba ni muhimu kwa sababu unapoomba Allah kuingiza katika jana na huku unafanya bidii kufanya zile sababu za kuingia katika janna janna yenyewe yu inasema ya rabbijalia mtu aingie ndani Na vilevile unapoomba Allah akuepushe na moto wa jahanna pia moto inasema ya rabbij muepushe na mimi, ni na moto. Kwa hivyo hii aya inaonesha umuhimu wa Muislamu kila wakati kabla jalala la mwenye ni kama wale ambo kwamba ambao biashara kila usiku inapofika wanafunga na kuangalia faida gani imepatikana na hasara imepatikana watu kwa hivyo sisi vile vile nafsi zetu kila siku lazima tujihesabu sisi wenyewe angalia ibada zako ziko vipi vipi unaishi na watu muamala wako na watu unaishi vipi mbona unachukia watu ama mbona ni mchoyo katika Kopeana na kadhalika We mwenyewe ndio ukao kila wakati Ndiyo ameeru muumini na Umar radiyallahu anhu anasema hasibu an tusabu kabla an tuhasabu amejihesabii mimi mwenyewe kabla mjahesabiwa kwa sababu unapojihesabu hapa duniani ikipatikana upungufu unaweza kurekebisha kwa sababu bado uko hai lakini ukiongojea uhesabio siku ya kiyama ukapatikana kuna upungufu huwezi pata nafasi nyingine tena Ya wewe kuweza kujirekebisha lakini kila siku kijihesabu unaweza kujirekebisha na ukaelekea katika njia ambayo kwamba ni sawa. Lakini ukakaa mpaka ya mwisho uwezi kupata nafasi ingine teni. Kwa Kwa sabu, zinaenda, tena. Kwa nini mtu anajisahabu? Kwa sababu hizi siku zenye zinaenda azirudi tena katika maisha ya mtu. Kama leo siku ya Jumapili ikiondoka, huwezi kuipata tena katika maisha yako. Ile tuma nyingine itapata ingine na mambo mengine. Kwa hivyo hizi siku venye zinaenda azirudi tena na kutauliza siku ya kilama. Kwa hivyo lazima kila wakati tutumie siku zetu nzuri na tufaidike na hizi, hizi siku ambapo kwamba tunazitumia. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya akamalizia akasema wattaqullaah akarudia jambo na kumcha ya Allah inna Allaha khabirun bima ta'maloon. Kwa sababu Allah ni mjuzi kwa yale yote ya ambapo kwamba tunafanya. Ima tunafanya kwa siri hadharani yote ya Allah anajua. Kwa hivyo Allah ni mjuzi kwa yale yote ambayo kwamba tunafanya. Kwa hivyo ni muhimu Muislamu kila wakati kujaribu kuhisabu nafsi yake na kuielekeza katika njia ambayo kwamba ni sawa. Siongojee mpaka siku ya kiyama aisabiri. Kwa sababu kiongozie siku ya kiyama ukiisabiriwa, Lau kama utapatikana na, na matatizo katika amani zako, huwezi pata fursa ingine tena wewe kujihisabu. Ama mtu anapofariki, awezi pata nafasi ingine ya kurudisha duniani hata kusema subhanallah peke yake iwezekani wewe ina nafasi ambapo kwamba tuko nao vizuri na kila wakati tukuwe wenye kodi na mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameuhusu uma wake kushikamana na takwa katika haji ya mtume sallallahu alaihi wasallam haji ya kuaga ambo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alihusia waislamu mambo manne jambo la na kwanza nasema anasema taqullahu taqurabbukum yani mcheni mwala wenu wasali na kila siku mswali swala zenyu tano Wasumu sha'arakum sha'ratukum an f... bi mwezi eh wa ramadhan wa addu zakata amwalikum na mtwe zakama alzenyu na vile vile mtii wale viongozi wenu laumk mkifanya hivyo mtume anasema tadkhulu jannata rab... uh, rabbikum taingia katika janna ya Mola wenu na takwa si msikitini yake bali takwa inatakikana kila sehemu ambao kwamba uko mshikamaneni na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hadith ya ya, ya muadib bin jabal radhiyallahu anhu Mtu msala Allahu wa alayhi wasallam anawaambia ittaqillaaha haythu ma kunta ugopa Allah popote ambapo utakuwa sema yote ambapo utakuwa muogope Allah kwa sababu Allah anakuona naona katika mwezi wa Ramadhani inadhihirisha takwa ya ona tumefunga hali ya kuwa ma ziko wazi chakula iko nini nazuia mtu asikule kwa sababu anajua Allah anamuona kwa hivyo zile siku zingine zote lazima uone yale maasiya venye unaogopa kukula kuwa Ramadhani yako itaharibika na Allah na kuona pia yale masi uko unajua kuwa Allah na kuona sio mwenye kuyafanya. Kwa hiyo ndo namuhusuia mwaje kumwambia mcha Allah popote ambo kwamba utakuwa. Na lau kama utateleza wanasema anamwambia wa'tibis sayyati lilhasana. Na Nalau kama utateleza ukafanya jambo mbaya, hakikisha apili unafanya nzuri, ile nzuri itafuta ile mbaya ambo kwamba umefanya. Aisaifu mtu kukata tamaa kwa ajili ya ameteleza akafanya jambo mbaya, bali akfanya mbaya hakikisha anafanya mzuri, tamuha ile mzuri itafuta ile mbaya ambapo kwamba amefanya kisha namwambia wa haliki ni hasan naishi na watu kwa tabia ambapo kwamba ni njema unapoishi na watu ishi na watu kwa tabia nzuri kwa hivyo takwa na tabia ni jambo ambapo kwamba ni muhimu mtu anapokuwa na takwa venye anamcha Allah subhana wa ta'ala pia lazima pia tabia zake ni tabia ambapo kwamba ni njema jambo la mwisho tukiangalia je, faida gani ambapo kwamba tunapata ikishikamana na takwa faida ya kwanza Allah anatufanyia mambo yetu kuwa rais Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wamayyattaki Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yote mwenye kumcha Allah, Allah anajalia mambo yake kuwa rahisi. Mambo ambayo kwamba ni ngumu Allah anakusahilishia, anakufanyia kuwa ni rahisi. Katika nyingine anasema fa amman a'ta wa ama yule mwenye kutoa na Allah wasadda bil na na akafanya fasani yasiroho liyasra utafanyia mambo yake kuwa rais utamsaidishia mambo yake kwa hivyo faida ya kwanza ya takwa allah anatufanyia mambo yetu kuwa raisi hapa duniani na kesho akhera ama faida ya pili ni sababu ya baraka kupatikana katika katika riziki zetu kupatikana baraka mvua kunyesha inatokamana na ile takwa kwamba watu wameshikamana na Asema mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala walau anna ahla lkura anasema lau watu wa mji ae eh, amanu wange muamini allah watakau na wakashikamana na takwa na fataana alaihim barakatim minas samai wal allah anasema ndio baraka nyingi mvua ingepatikana ya baraka na vile vile mazao yanayopatikana katika katika mashamba lau wangeshikamana na takwa takikana allah anasema ndio baraka nyingi zaidi lakini shida nini watu wametadhibisha Ikawa takwa watu washikamani nayo siokuwa katika ramadhani peke yake baada ya ramadhani watu wanakuwa mbani mtakwa Ona katika ingine Allah anasemaje wa mayyattaki yaja Allah yaj'al lahu yote mwenye kumcha Allah anamjalia makhraja makhraja manaki nnini nipende mtu anapokuwa na matatizo ajui atajiondoa vipi katika yale matatizo Allah anamletea njia ya kuondoka katika ile ama mtu anadaiwa bill fulani labda hospitali ama ana madeni kadha Allah anamjalia eh, njia ya kutoka katika ile shida anampatia njia ya kuondoka katika ile shida kisha anasema wayarzuquhum min haythu la yahtasib inshaallah anamruzuku kwa njia ambayo kwamba alikuwa ataraji allah anamfanyia usahali katika riski kwa njia ambayo kwamba alikuwa atarajii kwa hivyo faida ya pili allah subhanahu wa taala anatusailishia mambo yetu ama faida ya tatu ya takwa ndio sababu ya allah kukujalia kuweza kufanua baina ya haki na batil Asema allah subhanahu wa taala ya ayu amanu in eni mmojaamini lao mtashikamana na kumcha Allah yaj'al lakum qur'anan Allah ta'ala yafurqanan utambua baina haki na batil baina halali na haram na baina sunna na bid'a yote Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia kuweza kufaamu. kisha katika nyingine anasema atatujalia kupata rehema mbili hapa duniani na kesho Asema ya ayu ladheena amanu taku Allah wa aminu bi rasuli yani muliwamini mtenii Allah na muamini mtume wake yutiku mukiflaini mirhamati Allah atawajalia rahma mbili na uh, yajala lakum nuran tamshuna bi na atawajalia muangaza ambao kwamba mtakuwa mnatembea naye kisha faida nyingine ya ni sababu ya Allah kukuondolea zile vitimbi za maadui ambao kwamba wanakufanyia Unajua wengi wetu labda kazini pale unafanya kuna watu wanafanyia husuda na kadhalika ama majirani ama sehemu yote ile Allah anasema kama tuashikamana na takwa basi Allah atatuondolea hizo zile mitimbi kwamba wanazifanya Nasema wa intasbiru lau kama mtasubiri wa na hukum na mcha Allah la yadurukum Aita shay'an aitawadhuru zile vitimbi ambapo kwamba wanawafanyia wale maadui wenyu kwa hivyo ukishikamana na subra na huku na mcha Allah Allah anasema zile vitimbi ambapo kwamba unafanywa na maadui hazitakuwa zenye kukuduru wewe kisha vile vile takuwa faida nyingine ambapo kwamba tunapata tunaposhikamana na takwa ni sababu ya mtu kuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hapa sasa hivi tukiulizana nani bora kuliko mwingine kila mtu atangelele Abdullah anapesa zaidi ama mwenye mwili kadha lakini wana mbora wa watu mbele ya Allah ni yule mwenye kuwa na takwa Allah inna akramakum inda Allahi atqakum bora wenu mbele ya Allah ni yule anchamungueni madamu mtu anamcha Allah huyo ndio bora kuliko watu wengine wote hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliulizwa Hadithi hiyo ipo kwa na Abu Hurairah radhiallahu anhu. Sema sailiya rasul alayhi wa sallam, "Man Alulizo, nani mbora kuliko wengine? Mtume sallallahu alayhi wasallam eh, Allah." Yuni ule wen, yule mwenye amcha Mungu mwenye zaidi huyo ndo m Kisha takwa inapelekea ina, ina mtu sababu ya na moto wa Jahannam. Sababu so, Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku ya kiyama kila moja akapita katika sirati kila moja na chini ya sirati kuna moto wa jahannam sasa kuna wale watakuwa wanapita kama umeme wengine wataapita yani watu watapita katika tofauti Nakini lakini watu wagani ambao kwamba wataokolewa pale Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma nunjil ladhina ttakaw kisha tutawaokoa wale ambao kwamba walikuwa na takwa wanadharo dhalimin fiha jitiya kisha tutawacha wale wabaya kama wamepiga magoti pale katika moto wa jehanamu. Kwa hivyo Allah ataokuwa wale ambao kwamba walikuwa wanamcha Allah Kisha faida ya takwa tukimalizia ni sababu ya amali ya mtu kukubaliwa. Hizi amali zote ambao kwamba tunafanya Allah anachukua kwa wale wenye kuwa na takwa. Anasema innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala siku zote anawakubalia wale wenye kuwa na takwa na vile vile waaudhi watakuwa wenye kurithi janna ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema tilkal jannatu allati nu'ridu min ibadina hakika janna yangu miongoni mwa waja wangu kwamba watairithi janna ni nani man kana taqiyan ni wale ambao kwamba walishikamana na takwa kwa hivyo kama umeshikamana na basi Allah anakuwa anakuuidi wewe utakuwa mwenye kurithi janna na janna upana wake ni baina bingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala ana anasifu janna yake akisema katika haya anasema wa من ila ma'afiratun min rabbikum kimbiliyani msamaya Allah subhanahu wa ta'ala wa jannati ardha as wal janna upanawake ni kama bingu na ardhi hii jana imeandaliwa watu gani anasema utatadil muktaqin tumeandalia wale wenye kushikamana na takwa wale wenye kumcha Allah ndio ameandalia takwa kisha takwa inasababisha mtu kusamewa madhambi zake Allah anasema wa mayyattaki Allah yukaffir anhu sayyatihi yote kumcha Allah anasema tutamfutia madhambi zake tutamondolea madhambi zake, wa yudhimu lahu ajran, Na vile vile tutampatia malipo ambapo kwamba ni makubwa zaidi ni juu yetu sisi kama Waislamu na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwani katika kumcha Allah kuna faida nyingi zaidi na hiyo ndio zawadi ambapo kwamba inafaa kila mmoja hapa duniani akiondoka aondoke na zawadi ya kumcha Allah Allah anasema watazawadu fa inna khayra az taqwa na fanyeni zawadi Zawadi ambokuamba inafaa ufike nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni zawadi ya kumcha Allah. Zawadi ambokuamba imejaa ndani yake swala, imejaa saum, imejaa khairat. Hiyo ndio Allah anataka kuiona. Kwa hivyo ndio wasia yangu ya mwisho tukimalizia, tushikamane na hii uh, uh, wasia ambokuamba Allah ametuambia kwa tufanye zawadi na zawadi kwamba ni bora ni zawadi ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa inshallah Allah Ta'ala nadhani mtakomea hapo kulingana na wakati sabmenuona watu wengi wamchoka na kaza kwa hivyo tutakomea hapo isha na utari kwa hivyo kila moja awe atakuwa mwenye kumwomba Allah, endelene, takua, endelene Allah tu, baada ya Ramadhani endelee na takwa endelee kumcha Allah subhanahu wa ta'ala nia tu kuwa baada ya Eid mtawachana na ibada hiyo ni nia ambapo kwamba ni mbaya ni kama mfano ya mtu ambapo kwamba ameoga akavaa kanzu yake nyeupe kisha kalala kwa matoto Tune kama inaonekana kamba ni mwindazimu. Ramadhani mzima uweze kuamka swala al-Fajr, uweze kufanya kila aina ya ibada, Siku yaidi tu ikifika uko tayari yali yote ambayo kwamba ulifanya, inakuwa si fikra ambayo kwamba ni bali inafaa umbe Allah kujumisha katika ibada. Sababu ibada ni siku zote. Si mwezi moja ama mwezi mbili. Allah katika ibada anasema wa'budu Rabbaka hatta ya ya kali yakin Endelea kuabudu Mola wako mpaka mauti kufikie. Ile yakini ni mauti mawatu ndo kutenganisha na ibada lakini si jambo lingine lolote kwa hivyo tunamuomba Allah kusikia na kufuata Allahumma antanfusana tatqwa ha wa zakia anta khilmu zakha anta waliyuhha wa sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah rabbi wa